Ok. În principal um, schema Y cât de cât uh, clară, nu? Da. Adică nu nu Adică o să trebească să exersez, cineva să facă mult. Și cum exercițiu, da? Și cum spui um, mașina roșie îi aparține soțului meu. Um, da. Roșie Das rote auto Gehört Zu meinem Mann Zu meinem Mann Și Jucăria mică Este a Copilului Vecinei Das kleine Spielzeug Este a vecinei Da, tot așa, gehört, că ăsta e sens Și uh, uh -huh. aparține copilului vecinei? Uh, as gehört äh uh, uh, copil, Deci copilul în nu? Um, da, demkind, uh, des der Nachbarin. Genau. Dem der Nachbarin. Oder poți să spui demkind von der Nachbarin. Da. Ca să poți să exprim. Good. Ehm și casa în care locuim este lângă parcul mare. The house ehm unde Trebuie să folosesc prepropiția Păi cum ai spune altfel? Stai să mă gândesc, uh, casa in, Așa, das Haus in dem Sehr gut uh, Wir wohnen uh, E bine? Ia, ia. In dem in, wir wohnen Este cum? E a? Este lângă mare, parcul mare Lângă ce? Lângă parcul mare Vind în parcuri mare. Uh, lit Neben. Uh, neben cere ceva. Dativ. Neben dem grossen park. Genau. Neben dem grossen park. Mhm. Uh -huh. Și grădinița la care merge Ioana. Este mică. Uh, la care? Uh, o, când mergi la o grădiniță sau la o școală, folosim bezuhân. Da. Ok. Uh, Pe care? Uh, den... Foarte bine. Ioana Bezucht Ea Ea Ea Mica Nu, ca la care vedea Ioana Bezucht Ea gross Oder klein, ca am zis mica Der Kindergarten Den Ioana Bezucht Pe care o vizitează, în sensul la care mergem. Întotdeauna folosești Bezuhăn De exemplu, dacă spui că ai făcut un curs de germană, cum spui? Ich habe Nein Bezucht, da Bezucht, Gemacht înseamnă că tu l-ai făcut da? Nu, dar înseamnă că tu l-ai scris Înțelegi? Asta înseamnă Gemacht Că tu ai publicat un curs Sau mă rog, ai făcut într-un fel un curs Dar dacă tu ai fost Ai asistat la el, spui Bezucht Dar încă o dată este de curs. Nu i Dar nu se zice și un tăricc. da, ba da, un sau curs cum ar fi, am un douăs masculine. Așa. So, nu, eu am vizitat un curs, eu am făcut un curs. Ich habe einen besucht. Genau, ich habe einen Unterricht oder un kurs de germană. Uh, da, ich habe einen Deutschunterricht besucht. Și eu mă uit la o poză. Um, um, este izemir. mir. Da. Dacă nu pui pe mir, um, este diferența dintre a te uita și a privi. Um, I a, când I mir... Îți, îți focalizează chestia pe poză. De exemplu, când te uiți la un film, spui Ich sehe mir einen film an. Mir? Pe bună? Da, da. Sau ich schaum mir. Ich schau mir einen film an. Dacă nu îl pui pe mir, înseamnă că filmul merge și el pe fundal, dar tu nu te uiți direct la el. Da, dacă sună, ce da, bine înțeles. Sună, da, așa este. Și uh, foarte mulți străini fac asta pe greșeală asta, pentru că nu este intuitivă, nu, nu se amane. Da. Da. Deci dacă. Nein, e das Bild. Genau, ich sehe mir, oder ich schaue mir, ich schaue mir ein Bild an. Dacă te uzi la ea. De exemplu, dacă te uiți la Ioana, nu spui mir Ioana An. Pentru că dacă spui Ixhaomir Ioana An, înseamnă că o examinezi, adică te uiți exact la ea cu atenție. E diferența între a privi și a te uita, că dacă o privești, te uiți la ea, știi? Înțelegi diferența? Da, și cum zic? Spui Ixzee Ioana, asta înseamnă eu o văd pe Ioana. Dar dacă spui Izee Mir Ioana An, deja ai mutat atenția pe ea. Te uiți cu atenție, să nu aibă vreo zgrietură. Da, da, da. Asta este diferența între ze te uiți, privești, adică, și Izee Mir An, mă uit la ceva. Și atunci dacă roși pe cineva să se uite la Ioana 5 minute, spui cu An, cu Mir? Nu, pentru că... Nu, în germană sună ciudat dacă îi spui cu Zen, pentru că o să se uite... Adică nu, nu, tu vrei să da, spui Să înțeleg. să o supraveghezi Adică să uite să nu plece uh -huh. <laughs> Și atunci folosim verbul Ahtăn da? sensul de fie atentă puțin Să nu spui zen Că sună foarte creepy, așa foarte ciudat Da, înțeleg. Să se uite cu ochii la ea Și cum spui uh, Poți să o, uh, o supraveghezi pe Ioana? Um... Canst tu mal, să vorbești cât îna? Exact. Iarna Ioana achten? No mai mult canst tu? Canst tu mal bitte Ioana achten? Da, doar că achten cere obligatoriu prepoziția auf. Auf Ioana achten? Exact, nu poți poți supraveghezi Ioana. Pe Ioana. Nu, nu, auf auf Ioana. Pe. achten auf. Ahten auf este. Întâmplător aici, verbul german, Ahten, cere aceeași prepuzie, pe ca și în românește. Da. da? Ca și la warten. Cum spui, eu îl aștept pe soțul meu? Ich warte auf mein, meinen Mann. Auf meinen Mann. Da. Ich warte auf meinen Mann, ja? Ich achte auf meinen Mann. Eu sunt atent la soțul meu, da? Ja? Atentă. Good. Și revenim. Eu am văzut ieri un film frumos. Um, ich habe gestern ein, ein mobil und vi, uh, einen schönen film angeschaut. Genau. Ich habe mir gestern einen schönen film angeschaut. Eu m-am uitat la un film ieri. Da? Um, și și Cum zici, ea s-a îndrăgostit de colegul ei. O, cred că e așa e? e nu. nu, nu, nu. Deci zis, înseamnă ea este îndrăgostită. Dar a te îndrăgosti, să spune, Ferliban. Ferliban, iar, da? dar egoist. nu că dacă eu m-am îndrăgostit, e habă. Uh -huh. So, it had a, an in uh, no hai mal. Deci în primul rând verb este reflexiv. It had a da. In. Și nu este an, este in. Te îndrăgostești în cineva. Da, in, in. Atunca, Deci în cu ată Da, nu, este in acuzativ. Da. Și ai hai să o luăm ușor. Deci ea s-a îndrăgostit de colegul ei? Uh, sich ja in ihren Kollegen ja Kollege verliebt sie hat sich in ihren Kollegen verliebt verliebt verliebt irregular verlieben verliebte verliebt sie hat sich in ihren Kollegen verliebt ja Sandra ist der Kollege wie și așa a îndrăgostit de colegul ei mai mic. Uh, sie hat Zihat in... zic. hat, hat in ihren n ihren ihren kleinen äh uh, colegă verliebt. Exact. Sie hat sich in ihren kleinen Kollege Verlipt Și el s-a îndrăgostit de secretara lui Noi, uh, er in ihre in seine, no in? seine. Nein, că este verliben in acuzativ. seine seine, seine. secretarin secretarin Genau. Er hat sich in seine Sekretärin verliebt. Și șeful s-a îndrăgosit de secretarea lui Frumoasă. Der șef hat sich in seine, in seine, seine schöne Sekretärin verliebt. Noch einmal... Der Chef hat sie in seine äh uh, schöne sekretärin pani. Genau, in seine schöne sekretärin Ferlipt. Good. Asta e esențial la Ferli, bănă asta să ții minte că e cu cu in. Ești îndrăgosit în în în cineva. Good. Și eu uh, mă bucur de sfârșitul liber de săptămână. Um, care urmează uh, uh, filmic. E care urmează of the focal nu care urmează ți-am zis ca să l folosești pe AUF, nu ăla care a fost. A dat dat zic care urmează, zic care. Nu, prin faptul că-l folosești pe AUF, e clar că e în viitor. Ah, uh, ok. Nu mă înțelegez. Exact. So, it frightens de fapt, io mă bucur pe mine, nu? E cu froi. Ia, it frightens me. Da, freut fright ceva exact. Da's fright me, asta mă bucură. Exact. So, it frightens of eh di Da, dar voi ainde ce genare? Di nine? Das ende. Das. Și atunci? Auf das Wochenende. Da, dar de sfârșitul de săptămână liber. Auf das fraie Wochenende. Genau, fraie. Auf das fraie Wochenende. Ich fraue mich auf das fraie Wochenende. Good. Și afară e o vreme rece. Rece? Ja. Drausen ist das Wetter, ist eines ist ein kaltes Wetter. Genau. Drausen ist ein kaltes Wetter. Ein kaltes Wetter. Apropo de eines, asta este forma de genitiv. Da. Adică, dacă spun Copilul unui bărbat înalt m-a vizitat astăzi. Copilul unui bărbat înalt. Das Kind uh, Das uh, gros. așa Da, gros. Das Kind eines Große Mann hat mir heute besucht. Dar nu Mir. Um, Mih pe mine m-a vizdat. Da, așa e. Așadar... Uite, pe zucht. Încă o dată, das Kind, eines... Das Kind, eines... Uh, das kind eines, guten, uh, eines guten... Eines nu guten. Großen? Eines schönen, großen, așa. Eines großen Mann. man. Mannes. Pentru că dacă spui unui bărbat este... Așa e, am uitat. Eines manes. Eines... Grossen Mannes. Aines Grossen Mannes avem nici hoite de zon. Exact. Asta e singura situație în care folosim Aines. La genitiv și la neutru desigur, e la fel. Da? Și cum spui? Um, ușa unei uh, case frumoase este mai scumpă. E ditur. Dit foarte bine. a ditur au saune case frumoase este scumpă este mai scumpă mai scumpă ditur ein eine eines houses schönen hause eines schönen hause este mai scumpă este Stai că știu eu Toierer Toierer, genau, Toierer Când-ți numai buștabir în? T-E-U-R-R Nu hai în mal? Nein, nein, au T Nu mă T U... E... R... 9 So... Cum se spune, în primul rând, scump? Toyer Toyer Văd că mi s-a închis... Încă nu vezi... Nu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 T-E-U-R-E-R Eu -r. nu Dar uh, forma, de, forma simplă TOIER Vici că am zis dat zbuc Forma simplă este T-E-U-E-R Da Păi uh, nu adică lipsești o literă Ah, tu vrei să zici că schimbă U cu E-U Da. Toier, toerer. Toer. Și acum acum spui uh, uh, ușa casei frumoase este mai scumpă încă o dată? Uh, die Tür. da, eines. Uh, -huh. a nănușul nervasă. Am zis fi Lipsea ceva. Houses. Genau. Ist? Toy error. Acuma vezi? Chestea. Da, așa s-a prins. Da, au apărut. O foaie albă, nu? Deci, avem... Asta Iar celălalt este T U R E R. Deci acest E de sus dispare. Vezi? Toer, toer. Toer. Ia. Yeah? Good. Și cel mai scump? Am Torsten. Am Torsten, Torsten. Am Torsten. Good. și cum spui Cea mai scumpa Casa De aici Este a mea I'm tired In house Zic Von Von here yeah. Von here Is mine Încă o data I'm tired Toersten, Toersten house. Von hier ist mein mein. Um, în primul rând, am Toersten, înseamnă cel mai scump. Dar atunci când este adverb, adică dacă spun, asta este. Da, da, da Toersten. Fără n, da Toerste. Da, da, da Toerste house is. mine house is mine pentru că i-a dat house. Da. Dacă spuneam uh un asta e a mea, did you rest mine. This is mine. Ja? Bis du noch dort? Da. Good. Um, dar asta v-am spus. Das Toerste, cea mai, cea mai scumpă casă de, de aici. Mm -hmm. Și, Și atunci Anne Toerste folosesc numai când este... Când nu urmează un substantiv după el. Da. Când spui asta este cel mai scump. Sau uh, uh, rochia asta era cea mai scumpă Dacă însă spun da. cea mai scumpă rochie Atunci devine adjectiv Și primește articol Das toerste Sau de toierste Sau der toierste Depinde ce e scump da. Noi învățăm așa adjectivele Toier, toiere eram toiersten Dar uh, numai când nu urmează un Când uh, nu sunt urmate de un substantiv Cum e de exemplu la gut La gut știi cele trei forme? Gut, ă good better. Am bestă. Am Dacă spui cea mai bună, spui the best. The bestă. Dacă ăă devine adjectiv. Și cum spui, eu am privit pozele pe care le-a adus vecina mea. I have the photos. mir Nein, nu am primit, eu am privit. Privit? Privit. Da. Uh, ich habe mir. Ja? Uh, ich habe mir, de Oh, uh, orice complicat, trebuie să-mi gândesc. Deci eu am privit pozele pe care mi le-a dus vecina mea. Ich habe mir äh uh, vom să aranjez. Deci hai să spunem, am privit pozele. Ich habe mir die Fotos angesehen. Am ghesaut, ia. Și acum, care poze? Deci aici Die, die meine Nachbarin äh uh, ge haben. Nu nu le mi le a adus, nu mi le a dat, ci le-a adus. ä gebracht hat mit gebracht hat mit gebracht Ach a dar încă o dată ich habe mir die bilder Mhm die gesehen äh habe Că ai spus o dată, Mir. așa Așa e. e. De mine uh, mm -hmm. complicat propoziția, dar structura gramaticală ai înțeles-o. Da. Ihabă Mir die foto, angeschaut. welches foto. De mine nagbarin mitgebracht hat. Pe care le-a adus vecina mea. Good. Um, și... Dacă veți probleme, puteți veni la mine. Äh, falls Sie Probleme haben, könnten ähm könnten Sie zum Mircom. Foarte bine, căuntzezi <laughs> Mircom. Good. Și uh, cum spui, ehm um, ia se preocupă ca toate să funcționeze. Mă se preocupă? Nu știu să nu. A, nu, este kümărn Kümărn, așa Ei se preocupă Ca toate meargă bine? Da Zii kümărn dass alle gut laufen. Da, cum spune, eu mă preocup de copil? Ich kümmere mich um um mein Kind. Genau. Um copil. O unai, um das Kind um mein Kind. Um kind deci întotdeauna una este cu um. Ich kümmere mich um. Ich kümmere mich um. Eu mă preocup de ceva. Cu doi de măști, așa e? Da, da, cu doi de măști cu um laut Kümmern, zic kümmern. Good. Ş Și um, dar dacă după um ăsta, deci este cumăr um cu acuzativ, um da schimb. dar dacă, da. spun eu mă preocup de asta, uh, e um. foarte bine, dacă după um urmează o propoziție, deci nu un cuvânt, nu un copil, da, spune spunem dar darum, deci eu mă preocup ca toate să meargă bine. Cum zici? Aaa, scuze-mi, e o bine ca explic preocup mi bine? Da. Ich kümmere mich um darum alles gut zu laufen. Noch einmal ich kümmere mich darum das... Das alles, alle gut zu laufen. Alle gut laufen, nu zu. Okay. Pentru că Tu se pune atunci când mai avem un verb Ich komme zu trinken Eu vin să beau Nu? Am înțeles Aici nu avem un alt verb Laufen la este Deja conjugat El nu e la infinitiv Este acordat cu ale Ale laufen. Toate merg Și dacă ai fi spus Ales Cum ai fi spus Ich komme miche Uh, Darum, das? Alles uh, gut, läuft. Cum spui, el merge. Uh, läuft. Läuft, exact. Das läuft. Asta merge. Și ale, fiind plural, este ale laufen, ales läuft. Das alles läuft. Oder da, al alles uh, funktioniert. Good. Și... Uh, Mie mi-e frică de învățătoarea Ioanei. I have arms for the their uh, Ertierin. Ioannas Ercierin. Ioannas Ercierin, exact. No. Și uh, de cine mi-e, fie, mie, mie frică? I um, um, yeah, am uitat, Nu. Pui Prepoziția. Vor vem habe ich angst? Vor vem habe ich angst? Vor vem habe ich angst? Și mie mi-e frică de câinii negri. Ich habe angst vor den schwarzen hunden. Hunden, genau. Mhm. Și de ce mie mi-e frică? Vor vem... Uh, For wem uh -huh. folosim la persoane. Uh -huh. A, ah, și atunci, Vofor? Uh, before... Exact. Vofor uh, habig angst. Vofor angst. Yeah? Von Schwarzen uh, Hunden. Uh -huh. Good. Și um, Ioana a plâns că vrea un motan frumos. Uh, Ioana weint a plâns. Vaind? Nu, la trecut Hat Hat hatgevind. Hatgevind. Hatgevind. Hatgevind. hatgevind Nu, e vainte Vainte, vainte Gevind Ioana vainte sau hatgevind? E, exact, A ai spus vainte, n-am auzit Am zis vainte, dar eu... <laughs> A fost mut <laughs> Good um, So, Ioana vainte Da ist ein Chevreau. Un motan frumos. Da ist ein, nu știu, un motan. O pisică? Katze. Mm -hmm. Deci dacă vreau o pisică, ich will eine Katze. Ok, so, și ea vrea o pisică. Da Daszi Da Katze. Äh äh O Genau. Motan se spune catar. Catar. Da, cred auzit. Cața e, e feminin și cater e motan. Uh, cater ăsta mai are un sens foarte important pe care e bine să îl cunoști. Da. Uh, și anume înseamnă mahmureală. Când auzi pe cineva că spune Ihabainen cutăr, nu, nu înseamnă că are un motan acasă, ci că e mahmur. Da? Ihabainen da. cutăr. Și uh, el la fel se mai folosește într-un context muscăl cater. Muscle da. Asta înseamnă febră musculară. Adică mahmureala mușchilor. da, Muscle cutter. Dar forma lui de bază este motan. Der cutter. Uh -huh. Good. Și uh, Motanul uh, negru mănâncă mult. Uh, der schwarzen. Cater ist No, hai Der Der Fără Der schwarze Așa e că e nominativ Der schwarze ist Dar numai că ist folosim doar la oameni La animale frist Că verbul este fresen Și se conjugă exact la fel Er ist Der cater Frest Cutter Fristfil uh -huh. Good Și Eu am dat uh, Atât pisicii negre Cât și lui alb Ceva de mâncare mm, Am uitat iar. I have so well. Exact Cât și motanului Atât pisicii negre, cât și motanului alb. Ichabe. Dar nu mai știu cum se zice. Că vedea la animalele din Nu, am dat Ichabe. Ghegevân. Ah, dar nu e cumva că... Cu ceva. Că aia, cred că e să-l trebuie la că-ncărășma animalele. Există futăr. Așa, futăr. Futăr. Da. Și asta ți folosește. Nu, nu, folosește Ihab i habe gegeben, că important este okay. adjectivul acum. Äh uh, ich habe so wohl die unde Da, cred trebuia să pun gegeben. Păi, uh, hai să o facem așa. Spune-ntă eu am dat. I habe Eu am dat pisici. ik heb die beige kat gekregen nee pisici is dat ik pisicii, aangegeven dat ik heb Nu, lasa adjectivele la o parte. Eu am dat atât pisici, cât și motanului. Ich habe sowohl die der Katze. Ca dativ, nu? Da, der der als auch die ăsta Nu că den. Încă o, dată, încă o dată și las adjectivele la o parte. Eu am dat atât pisici cât și motanului. Ihab e Ghegeben, sovol... Nu, stai-mi un pic să mă adun. Da. Deci, am dat atât pisici cât și... Motanului. Deci, Ihab e Ghegeben. Ghegeben e la urmă. Ihab e urmă. Dativ. Da. Ich habe sowohl der Katze als auch dem Kater, Gegeben. Foarte bine. Ich habe sowohl der Katze als auch dem Kater, Gegeben. Am dat atât pisici cât și motanul lui, nu? Da. Și acum dacă le punem niște adjective, adjectivele vor primi N, atât pisici albe cât și motanul lui negru. Cum ar fi? Ich habe sowohl der als auch schwarzen Kater Ich habe so der schwarzen als auch dem weißen Kater gegeben. Ist kompliziert. nu e complicat, dar după cum vezi, trebuie să-ți să, să amintești exact cu ce le potrivești. Da, din păcate nu știu altă variantă. După un număr de repetări o să-ți intre oarecum, o să-ți apară stingher dacă nu pui N acolo unde trebuie sau invers. Da, păi mi-e e clar, dacă durează, vezi că durează. <laughs> Sub presiunea timpului, el mai... Nu ajută. Și cum zici, noi ne certăm... pe cel mai bun loc. Nu, aia înseamnă mai degrabă ne enervăm. Mhm. Ne Vi certăm? Striaten. Striaten uns. um, când ne certăm um. pe ceva e cu um? Um, der uh, foarte bine și der place. Um ane, uh, um den besten Exact, um den besten platz. Că um cere acuzativ, ea? Wir streiten uns um den besten platz. Și dacă spui ei să ceartă pe cel mai prost loc... streiten sich um den schlechten platz. Pe cel mai prost. Nu știu cum să ziceți în metafă. Păi ăsta e uh, un adjectiv regulat. Avem slecht, șlechtăr, slechtesten. Um uh den -huh. șlechtesten uh, plat. Exact. Zici, străite zic um den Schlechtesten plat. Um se cearte pe cel mai prost loc. Good. Da, asta e numai când vrei să zici că se ceartă pe ceva, nu? Da, când uh, vrei să spui motivul pe care se ceartă. Atunci folosești um. Că dacă se ceartă în stradă, nu mai spui um. Da, că se ceartă între ei. Da. Um este când când vrei să spui, să spui motivul. Da? Ne da. certăm pe mâncare. Deci, stai-te tă unul. Um, da-ți iesă. Good. Fraga? Este aici? Mă văd că-i deja de aici pe jumătate. Uh... <laughs> da, nici aveți. Căi de fraga, da.